12. Til slutt sa Samuel til hele Israel. Se, jeg har lyttet til deres røst i allt det dere har sagt til mig, at jeg skulle sette en konge til å regjere over dere. Og se, nå vandrer kongen foran dere. Jeg for min del er blitt gammel og grå, og mine sønner, se, de er hos dere, og jeg, jeg har vandret foran dere fra min ungdom inntil denne dag. Her er jeg. Svar meg fremfor Jehova og fremfor han salvede. Vem har jeg tatt en okse fra, eller hvem har jeg tatt et esel fra, eller hvem har jeg bedratt, eller hvem har jeg undertrykt, eller av hon har jeg tatt imot bestikkelse for att jeg dermed skulle lukke mina øyne? Da skal jeg gi dere vedelag. Til dette sa de, du har ikke bedrat oss, og du har ikke undertrykt oss, og du har ikke tatt imot noe som helst av noen sånn. Da sa han till dem, «Jehova er vittne mot dere, og han salvede er vittne denne dagen, på att dere ikke har funnet noe som helst i min hånd.» Till dette sade de, «Han er vittne.» Och Samuel sa videre til folket, «Jehova er vittne, han som brukte Moses og Aaron, og som førte deres forfedre opp fra Egypts land. Och nå, still dere opp, och jeg vil dømme dere framfor Jehova.» og fortelle dere om alle Jehovas rettferdige gjerninger, som han har gjort mot dere og mot deres forfedre. Da Jakob var kommet til Egypt, og deres forfedre begynte å rope til Jehova om hjelp, sendte Jehova Moses og Aaron, for at de skulle føre deres forfedre ut av Egypt, og la dem bo på dette stede. Och siden glemte de Jehovas en Gud, med den følge at han solte dem i Siseras, Hasors, herfører sånn, og i Filisternes hånd, og i Moabs konges hånd, og de kjempet stadig mot dem. Og de begynte å rope til Jehova om hjelp og si, «Vi har syndet, for vi har forlatt Jehova for å tjene balene og arst og men utfri oss nå av våre fienders hånd, så vi kan tjene dig. Og Jehova sendte så Jerubal og Bedan og Jefta og Samuel og utfridde det dere av deres fienders hånd rundt omkring, så dere kunne bo trygt.» «Da så at Nahars, kongen over Ammons sønner, var kommet imot dere, sa dere gjentatte ganger til meg, «Nei, en konge skal regjere over oss. Enda Jehova, deres Gud, er deres konge. Og nå, her er den kongen som dere har valgt, han som dere om, og se, Jehova har satt en konge over dere. Hvis dere frykter Jehova og tener ham og adlyder hans røst, og ikke setter dere opp mot Jehovas befaling», da skal det i sannhet vise sig at både dere og den kongen som skal reere over dere er slike som følger Jehova deres Gud. Men hvis dere ikke adlyder Jehovas røst, og likefrem setter dere opp mot Jehovas befaling, da skal Jehovas hånd sannelig vise sig å være imot dere og deres fedre. Still dere nå også opp og se denne store gjerning som Jehova gjør for øynene på dere. Er det ikke vete høst i dag? Jeg skal rope til Jehova om at han må sende torden og regn. Erkjenn da og se at dere har handlet meget ondt i Jehovas øynene ved å be om at det måtte få en konge. Så ropte Samuel til Jehova, og Jehova begynte å sende torden og regn den dagen, slik at hele folket nærte stor frykt for Jehova og for Samuel. Og hele folket begynte å si til Samuel, Be til Jehova din Gud for dine tenere, for vi vil ikke dø. For til alle våre synder har vi føyd den onde gjerning å be om at vi måtte få en konge.» Da sa Samuel til folket, «Vær ikke redde. Dere, dere har gjort allt dette onde. Men vik ikke av fra å følge Jehova, og dere skal tjene Jehova av hele deres hjerte. Og dere skal ikke vike av for å følge de uvirkelige, som ikke er til noe gang, og som ikke utfrir, fordi de er uvirkelige.» for Jehova kommer for sitt store navnskyld ikke til å forlate sitt folk, ettersom Jehova har besluttet seg for å gjøre dere til sitt folk. Og for mig er det utenkelig å synde mot Jehova ved å holde opp med å be for dere, og jeg skal lære dere den gode og rette vei. Frykt bare Jehova, og dere skal tjene ham i sannhet av hele deres hjerte, for se hvilke store ting han har gjort for dere. Men hvis det er tydelig at dere gjør det som er ondt, Skaldre blir revet bort, både dere og kongen deres.